поневолювання, насилля, а не серед народів, котрі терплять кривду і повинні боротися з нею. А Толстой? Це тема, про яку побалакаємо окремо. Я не приклонник учителя з Ясної поляни, він великий письменник та не реформатор людства. Тих реформ не переводиться на папері. Попробуйте один день не противитися злу вашим кружку діяльності. От хоч би на оцім фільварку, а побачите, що з того вийде. Зі злом треба боротися. А що таке зло? – спитала господиня дому, встриваючи після довгої мовчанки в розмову. Що таке істина? – питався Пилат, вмиваючи руки. Поняття добра і зла, як усе на світі, релятивне. Одні шукають правди і не знаходять її, другі не шукають і живуть по правді. Те, що ми нині називаємо правдою, за якийсь час серед інших умов може стати брехнею. Але ми живемо в часі у просторі і мусимо числитися з тим, що є нині і що існує серед нашого окруження. Коли я визискую ближнього, живу з його праці і не порятую його в біді, коли я кривжу вдову, сироту, безборонну людину, то живу не по правді. «А нічче?» – спитала панна Марія. Це антитод на ту м'якість, на те розніження, якому піддавалися ми під впливом так званої християнської культури. Антипод Толстого. Поет і філософ. А Шопенгауер сказав, що годі бути філософом і поетом, хоч сам він писав непогані вірші. «Незабаром з'явиться світло навіть у темностях земних», – зацитував Хмелинський. «Як бачу, ви читаєте філософів», – звернулася до нього графиня. «Я маю зайвий час, читаю раду графини». «І добре робите, мій пане», – сказав доктор. «Філософія – це гімнастика мозку, руханка, як тепер говорять. Вона виробляє енергію думки, щоб не думати поверху, а входити в глибину кожного питання». Ніколи не почуває себе чоловік таким легким, таким спосібним до всякої праці, як тоді, коли хоч недовгу хвилину перебував у сфері чистої думки, поза релігією, моралью, політикою, навіть поза антропософією, поза містикою і культизмом. «А що ж тоді остається для філософії?» – питала графиня. «Філософія?» – відповів коротко доктор. «Пан доктор...» Приклонник Канта», – запримітив Хмелинський. «Так, я високо ціню цього велетня думки і гадаю, що після Христа його подвиг найбільший. Він зрозумів своє завдання жити і сповнив його, показав нам, яка сила, яка власть чистої і незалежної думки. Без нього ви, філософуючи, встріваєте то в математику, то в хімію, навіть в алхімію, то в релігію, то в психологію. Б'єтеся, як птах у клітці – ви почуваєте себе приниженим і бездарним, а прочитавши уважно його твори, думаєте свобідно. Ви дійсно вінець творіння. А не вже ж дав він відповідь на всі наші так звані вічні питання, – спитала нараз графині. Їх ніхто дати не може, бо тоді не було б безконечності. Але він сказав – Керуйся, виходячи із волі, яка б могла стати одночасно загальнозаконодавчим предметом. І це він сказав багато. А таких висказів у Канта багато, навіть практичних. Бо й йому практичне життя не було чуже, він все-таки був німець. А мене філософія відриває від життя, говорила графиня, і її бліді лиця стали покриватися легким рум'янцем на знак, що переймалася розмовою. «Я рада читаю Шопенгауера. Він такий вразливий на музику, малярство, літературу. А все ж таки він робить мене безсильною. Пригадайте собі тільки оці його слова. Коли постукати до могили, спитати мертвих, чи не хочуть вони воскреснути, вони заперечили б». «Який розпучливий висказ! Але чому, ласкава пані?» Казав доктор, нахиляючись до неї. Чому? Пригадуєте собі його другий висказ Коли б можна покласти всі лиха світу на одну терезу і всю вину світу на другу, то язик напевно зупинився б. Подумаймо над тим, і виласкава пані.